Hallo. Hallo. Hey, Peter. Hey, Timosi. Må I lige trykke din hånd? Det er, nice. fandme, det er sgu stort at møde dig. Ja, yeah. ja, hvordan, hvordan går det? Uh, det går sgu fine, Peter. Uh, jeg kommer lige fra uh, fitness, jeg lige at træne. Okay, ja, ja fedt mand. Træner ja, du, du meget? <laughs> du, du kan ikke se, om jeg træner meget. Jo, men du har jo stor frakke på, så det er lidt svært at Nå, se. Nå, ja, ja, lad, lad mig lige, lige tage ud. den af. Ja, så... Oh, ja. Sådan der, ja. Okay, nu kan, nu kan jeg godt se, at du træner. Ja, det er godt, Peter. Du træner meget. Ja, du skulle selv prøve at komme i gang. <laughs> hvad, hvad, hvad skal det? Være? Hvad mener du med det? Jeg kan godt se, Peter, du er, ikke, du er ikke en frequent user af fitness. Nej, altså, jeg prøver jo en gang med at få løbet lidt, men jeg må da også indrømme, at jeg, jeg kan, også godt, jeg kan godt lide at spise. Ja, Peter, alle mennesker kan lide at spise. Det er det, vi gør, når vi er, når vi er hjemme og sultne. Ja, Peter, vi havde en god talk på telefon. Ja, tusind tak for det. Du har virkelig fået mig til at glæde mig til det her. Altså, jeg har set frem til det hele ugen, at vi skulle mødes i dag. Ja. For jeg har faktisk skaffet et kæmpe stort gig. Du har fået en gig? ved du, hvad jeg mener? Altså, gig. Ja. Jeg har skaffet et rigtig fed speak. En stor klient. En fed speak? Ja. Da jeg sagde, at jeg kan få Tim Tinkerman til at speak Du kan bare kalde mig Tim Tinkerman. Det er fint. Jeg behøver ikke uh, det, uh, det fulde navn. Du hedder jo uh, Timothy. Uh, Timothy Tickerman er mit fulde navn, men du behøver ikke kalde mig uh, Timothy. Altså, Tim Tickerman er fint? Ja, bare kalde Tim. Okay. Jamen, uh, Tim, um, jeg har skaffet en kæmpe kunde, og uh, jeg vil prøve uh, at lade dig uh, gætte jeg, jeg, jeg, jeg bliver allerede lydet. Jeg er spændt på den. Jamen, det er perfekt, fordi nu skal, nu skal du prøve at gætte, hvad, hvad det er for en. Um, uh. når du ved, okay. Jeg kan se, du har... Mercedes. Har vi fået Mercedes? Det, det, det er ikke helt lige så store som Mercedes. Hmm. Ikke det øhm, Mercedes. Må Men lige prøve at give dig et hint. Pøsje. Okay, jeg kan sige det så meget, det er ikke inden for, for biler, og det er noget, ikke du gør årtæve, på dit badeværelse. Noget, jeg gør på mit badeværelse, Peter, det har jeg ikke lyst til at snakke om på arbejdsmarkedet. Uh, altså, vi snakker ikke toilet. Vi snakker, når du står foran spejlet oh. over vasken. så er det Overvæsken. nok det. Så kan du godt finde på at, at gøre det her. Jeg fjerner næsehår, Det er nogle af de største ja. inden for det her marked. Mm, Tandpasta? Nej, det, det er faktisk et godt bud, men det er mere noget på mit vores. ansigt. Er, ikke noget med din mund. M mm. Noget rundt om Hvilken mund. Hvilken region er vi på ansigt? Vi er på, øhm, på kinder, og så kinder. til hage. Jeg har kan se, jeg, har, jeg har noget ned af min hals ah. og op af min kinder. Du taler om skæg. Det er skæg, jeg tænker ja, på. det er skæg. Ja. Og du kan se, at du er ganske bede, Må jeg gætte på, hvad, hvad bruger du, når du skal barbere dit ansigt? Jeg har en uh, dejlig uh, uh, private barber. En, en barber? En barber, ja. ja. Det er en, uh, fri, no. en fris frisør. En, en barber, okay. En mand, han barberer mit uh, skæg. Okay, undskyld, det er fordi... Yeah. En, ja, det... det er lidt... Uh, du har ikke sovet så godt, eller du er ikke så frisk i dag? Jeg synes, du hænger lidt... Nej, okay, det var faktisk ikke kedeligt, at du kunne se. Jeg prøvede at skjule det, men jo, jeg var ude for et par, par bajer i går. En et, par, øl. Par bajer? et par bajerske øl. Bajerske øl? Ja, altså bare øl. Når ja. du, altså du fik beer? Jeg fik en masse mm. øl, ja. Yeah. tak. Det... Og det var mere, mest fordi, jeg ville ligesom fejre med mig selv og min, uh, min familie, at nu havde jeg fået Tim Sikkerman. Ja. Og nu skal vi lave noget spise. Jamen det kan jeg godt forstå, Peter. Og nu Peter, gider jeg er... ikke, at jeg gælder mere. Det er sådan en ære for dig. Ikke... Det er stort. Det er kæmpe spørgsmål. Jeg har været kæmpe fan af alt, hvad du har lavet. Ja. Stort set nogensinde. Men nu, vi dropper Gettelign. Ja. Vi vil ikke gætte på det. Um, jeg tror, jeg sagde Skæg. Ja. Det er ikke en reklame for Skæg, vi skal lave. Nej. Vi skal lave en reklame si. for... Fortæl det. Gillette Fusion. Gillette. Ja. Kender du dem? Nej jeg har set uh, reklamer for dem. Ja? De laver... Uh, kan du slogan? sloganen? Uh, gelette. Gelette. No, den med the best a man can get. Yes. yes. Okay. Du, uh, det er det en, du har set i USA? Uh, ja, jeg har set i USA, ja. Yeah. Okay. Jeg har aldrig lavet noget for gelette. Nej, det har jeg ikke. Ikke gelette endnu. Men det bliver spændende det, at lave. Det kommer i dag. Det er, må se, jeg sige, Peter... Uh, meget flot, ja, ja. du har fået uh, gilet, det må jeg sige. Det, jamen, ja, ja, det er vi at op i uh, The Big League. Det er, ja, det, det, det, jeg synes det er stort, men det er også kun fordi, jeg sagde dit navn. Ja, Peter, så stort er det heller ikke. Nej. Okay, ja, så... Nej, men uh, de har sendt det her manuskript. Ja. Kan jeg få? Ja. Værsgo. Tak skal du have. Uh, nu ved jeg ikke, uh, okay. hvor længe du har boet i Danmark, kan du godt læse dansk? Jeg kan godt læse dansk, Peter. Jeg læser mange mange ting, men øh, jeg har boet i Danmark de sidste 4, tre fire år, ja. ja. Så, så du no problem Ingen problem okay. Nej. Vil, vil du ikke lige prøve vil du prøve stillehårdt læse det lidt igennem eller vil du fra A til O som man siger. Det ja, på, ja så du jeg kan dem alle du kan dem alle bogstaverne yep. hele ja. alfabetet. Jeg hele alfabet det kan jeg. Sådan det, det er en god start. No problem. Nu vil jeg lige prøve at vise dig den her lyd, som Gillette har sendt, som du skal speak ind over. Ja. Yeah. Så kan du lige stå og fundere over, hvordan du vil få det til at lyde. Så lyder... Det, det lyder sådan her. Mhm. Mm ja. det kan godt høre, det er noget. Wow. Cool. Ja, skal du mærke det? Det er en modern... Det er til den modern mand, vi laver den her reklame. Det... Jeg kan mærke det nu. Det er rigtigt. Det... Yeah. Er du med? Woo! Sådan. Godt, Tim. Ja, ja. Kom okay. er, er du ved at ja. have den? Ja. Jeg tror, jeg, jeg, tror, okay, jeg har forstået Og så skal du bare holde dig inden for de her... er der nu. Ja, læs hvad der står helst. Yes. Så, så får vi en klæde Jeg har, vi, Peter, jeg har mit uh, script her, og den er uh, så fin, så fin. Okay. Skal vi uh, bare tage den uh, fra hoften? Eller nej, det var så forkert. Fra hoften, jeg forstår nej, ikke. Vi tager den fra manuskriptet, det var det, jeg mente. Men jeg tænkte, skal vi, skal vi, nu giver vi den fandme et skud. Peter, det her er professional arbejde. Du skal ikke begynde at øh, skyde fra hoften. Vi gør det, Men det som var, vi har lært. Det er også forkert formuleret. Ja. Jeg er bare begejstret. Jamen, Peter, jeg har forstået din begejstring, okay? Okay. Undskyld. Nu laver vi øh, arbejde, ja. og så tager vi hjem. Okay. Jamen, øh, vi, øh, vi kører. Er du klar? Jeg er altid klar, Peter. Øhm, born ready. Okay, så siger vi 4, tre, 2, en. Det her er det, mand prøver at gøre, når de er hjemme. De forsøger at fjerne every hair, der kommer i vejen. Men nu introducerer Gillette... Denne nye opfindelse Introducing Gillette Fusion Proglide Omdan dit kedelige skæg Med Flexball-teknologi Få optimal kontakt med din hud Og skaff dig af med alle de besværlige hår Ny Flexball til din Fusion Proglide Gillette, det bedste din mand kan få okay. Ja hvor er, det, hvor er det... Hvor er det stort at se dig, Spi? Mm. Altså, jeg har jo... Den får jeg til at se dig. Jeg har jo hellere set dig op til dig, siden jeg var helt i det. I hvert fald mindre, end jeg er nu. Det, altså, på, du kan hvis, huske det her. Jeg får, får, får kødegusninger. Det kan jeg godt se, Peter. Kødegusninger. På dine spinklede arme. Nej, de er ikke så spinklede. De er jo kødet nok på. Jeg, jeg kan vente for mig selv, som man siger. <laughs> ja, den er god med dig, Peter. Okay, så har jeg lige en idé. Vi prøver lige, at du læser du op. Knip til <gømming> Nej, nej. Det var, det var bare lige for, at vi op. Okay. Så nu har de fået en, hvor du improviserer. Kan vi prøve en, hvor du bare læser det op? Straight read, ja. som vi siger. Skal vi prøve det? En straight read. Er det det, de siger i branchen? Det var bare noget, jeg lige sagde. Nå, no, det, det er ikke en ting. Nej. Okay. Jamen, så, så laver vi en straight read. Yes, lad os gøre det, Peter. Lad os endelig gøre det. Er du klar? Peter, yes. 3, 2, 1, og nu. Wow. Har du også problemer med at fjerne dine hår? Vi introducerer nu den nye Gillette Fusion Proglide Maximum Power. Undskyld. Nej, tim, tim, undskyld hey. lige afbrud. Nej, undskyld lige afbrud. Det er jo... Peter, uh, nu, nu siger du ikke noget af det, der stod i manuskriptet. Jeg troede lige, at vi aftalte, at vi tog en straight read. Jeg troede lige, at jeg havde forklaret dig, at jeg laver Tim Tickerman Touch. Jamen, jeg troede lige, at vi aftalte. Nu, nu læste du den. Du lavede du en straight read. Du har, lige, du har lige sagt begrebet. Du fandt på begrebet til det, vi skulle nu. Peter. Uh, det, jeg troede, du havde forstået. Vi skal bare læse op. Ja. Yeah. Det er fint, at du har din egen mening, Peter. Jamen, Men, jeg tror uh, det er gelettes mening. Det er derfor, jeg ligesom okay. er, er sådan lidt... Ængstelig, når du gør sådan. Du er Ja. Der er, ingen, der er ikke uh, nogen grund til at være ængstelig. Vi har fuldkommen kontrol over den her. Okay. Så lad os nu bare prøve igen. Så. så laver vi en straight read. En straight read, ja. Og det er um, gelat. Ja. Barbiers. Okay. Barbier. Så gør vi det kraftigt, mig. Er du klar? 4, 3, 2, 1. Det er det her, mænd prøver at gøre. Forsøger at fjerne et vært hår. Det her er, hvad vi laver. Introducing Gillette Fusion Pro Clyde. Omdat dit de skæg med flexball technology for optimal kontakt med din hud og skaff dig af med alle de besværlige hår. Ny Flexball til din Fusion Pro Clyde. Gillette, the best a man can get. Hold kæft, du kan, jo, du kan jo godt lave en straight read, så fik du den. Yes, kæft hvor var det godt. Akkurat det var ja. Der var lige lidt, nej. det var det var skide godt. Der, det var var perfekt. Perfekt. der var ikke noget med det. Nej. Jeg tror, det, jeg tror det var det, det var det bedste du kunne lave. Eller vil du have en tur til? Øh, hvad tænker du der kunne lave bedre? Jeg Jamen, føler okay. ikke. Hvis du skal komme med en kommentar så er det her med at du bliver med og ja, så kommenter bare. Jamen, du kommenterer bare, det, det er dit job altså, jeg forstår godt, det kan være svært Når man så altså, er brindelig at af Og så kommer der nogle Ord, der lyder engelske Men du, når, du siger, når du skal sige Introducere Gillet Fusion Proglide Så siger du, introducing Men det er jo en dansk reklame Åh oh, Peter, det er Hurts Hvad? Hvad det? ondt? Det gør ondt i mine ører Og hører dig lave en speak du har ingen kontrol altså, over dine ord. Altså, Lad altså, no hvad tænker du på? Lige. Du kan ikke sige, uh, Introducere. Du skal have... Du skal have bang på den. Introducing! Gillette Fusion Proglide. Så du synes, jeg, jeg kom for hurtigt over ordene, eller... Du uh, lyder som en mand, der er opgivet alt. Ja, men nu er vi færdige med første speak. Vi... Uh... Altså, det her, det er jo sådan noget, der gør, at vi får flere kunder. Når de ja. folk, jeg hører, oh, okay, Tim er i gang med at lave reklamer, og de synes, de lyder godt. Og så, så spredes ord jo, og så kontakter de mig, og så får vi en masse så fede jobs. Så kan det være, at vi kan få en masse heds en dag. Som sådan, er vi, sådan er det bedst, Peter. Det ja. er, så snart de hører, at uh, dit firma har uh, Tim man med på, uh, uh, som uh, speaker, så vil du... Vi vil aldrig blive... Uh, vi var aldrig ked os, lad mig sige det på den måde, Peter. Det er jo det, du vant til, at bare få masser af jobs. Ja, ja, Peter, jeg er jo kendt navn, der ikke den speak, jeg ikke har lavet. Nu har jeg godt nok ikke lavet chillat, men jeg har lavet så meget andet. H hvad? Altså, Jamen, Peter. Hvad er dine ting? det du, det, du er bedst kunne lide at lave? Hvad, var din, hvad er dine ting? Den bedste, jeg kunne lave. Mm. Hvad er den bedste, du har lavet? Jeg må sige, jeg er meget glad for øh, den, øh, jeg lavede med lace altså Chips? Chips, ja. Yeah. Jeg er meget glad for chips. Du lide chips? Ja, jeg elsker chips. Det, det er også. Potato man, chips, ja. Yeah. Det kan, man ikke, man kan ikke se det på en krom. Nej. Du træner også, som du siger. Ja, jeg er fitness. En du, fitness line. Okay. <laughs> Men øh, jeg spiser mange chips, og øh, Lays øh, bad mig at lave en job for, dem, uh, for okay. deres nye øh, barbecue-chips. Det er jo et ret stort firma. Hvad, hvad fik du for det? Nå ja, men altså Jeg fik uh, 10 års uh, Forbrug af chips um, Hold da kære. Altså, alle slags chips eller Ja, yeah. sour cream lover. and onion Barbecue Andre um, Hvad den hedder den? Sour med vinegar Salt og vinegar salten, Salt salten vinegar, ja okay. Den fik jeg jeg utrolig glad for den. Um, Så har de bare... Hvor mange, hvad er 10 års forbrug? Hvor mange på chips er det? Hvor mange poser chips? Um, det er vel... Det er den svar til... Uh, 5.000 poser. Hold Ja. Yeah. Jeg sagde også til dem. 5.000 poser. Alt for lidt. <laughs> Hold nej. Det, det den får jeg, jeg spist på et år. Og... Ej, og så spiser du godt nok mange chips, fordi jeg stod lige hovedrende lidt, da du sagde det. Jamen, og, jeg spiser jo, chips. Jo, jeg elsker chips. Det svarer jo stort set til en halvanden pose om dagen, hvis du skal spise 5.000 pose chips på 10 år. Ja, halvanden pose. Det skal nok passe. Okay. Men uh, ja, jeg spiser også mange i weekenden. Er det bare, er det, men det er også hver dag. Det er ikke kun weekenden. Nej, jeg får en chips hver dag. Bare en tips eller en pose chips? <laughs> en pose chips, Peter. Jeg får ikke én chip. Nå, okay. Jeg er ikke... Jeg kender du ikke den der med, med den. en... kvinde? Nej, men jeg har det Jeg prøver at passe lidt på vægten. Og så hver gang jeg tager en tips, så, så, så, så, så, så smager jeg. Så, så slikker de. Altså lige for at krydre i munden, Peter. Du skal ikke slikke på den. Nej, nej. Det er men... ikke en, en bolche. Du kender bolche? Ja, ja, ja. Du ja. slikker på bolche. Det er ikke en, nej, en jeg, lollipop. er en slikker jeg ikke på bolsche. har man den op, op i gangen, og så får man alt det der måske en lækker... Øh, peber, og sukker ud altså. Jeg slikker på min boltje. Sli slikker du på Jeg skal altså... have hele smagen ind i munden, før jeg får uh, den dejlige... Det tager en evighed at spise en bolche så gør det ikke Nej, det tager ikke en evighed, Peter. Ellers ville jeg jo ikke stå her lige nu. Ja, okay. Ja. Men uh, det, er det er ikke en slikkepind, du slikker på. Du skal have den ind i munden, crunch, crunch, crunch, videre til næste chip. Jamen, hvis, hvis... Og så ja. videre til næste pose, eventually. Jamen... Okay, det, det jeg bare på at sige der, jeg prøver at passe på min vægt, der er mange kalorier chips, og hver gang jeg lige skal have nogle chips, så plejer jeg ikke at spise så mange, fordi jeg lige står og slikker dem. Og så, så efter en fem chips, så mister jeg faktisk øh, behovet for flere chips. Hm. Ja, det er en utrolig verden, du lever i, Peter, hvor du slikker på dine chips. Men øh, sådan er det ikke hjemme ved Tom Ticker, man? det kan jeg godt love det for. Det kan være, at vi skal have en chipsaften en aften måske. Ja, ja, nu får vi se, om jeg har tid den dag. For den uh, hvad laver du til? Det er en bolsje. Hvis de skal have en bolsje, efter jeg har lavet et spik? Er det sådan et ritual, du har? Ja. Så fik jeg den. Der var den. Hvad, kom den hvad er det for et bolsje? Det er peppermint. Spearmint, peppermint. Bekkedel? Ja, bekkedel. Det er en special bolsje, jeg har lavet. Må jeg få det? Uh, uh, Nej. Må I lige få et bolse? Peter, jeg, jeg, jeg deler ikke et med, med dig. Jamen, du har jo altså, en hel pose. Bare en enkelt... Så spørg sødt. Uh, Tim, er du sød og må jeg... Uh, kan Kunne du være så... <tryk> eller, uh, kunne, kunne du være så venlig, at jeg måtte få et bolse? Værsgo, Peter. Tak. Meget sødt spurgt. Ja, de kan være lidt tricky at få op. Det er... Uh, the problem med uh, de her bolsjer, de er ikke... Uh, de ikke glade for danske hænder. Jeg ikke... er Nej. Brug nogen... nu dine muscles, Peter. Jeg, det jo for helvede. Du er en voksen ja, ja. mand, du kan ikke sidde der. Ah, hvor det jeg det? Ej, Peter. Puh, her. Jeg giver dig en bolsjer, du kan ikke åbne den. Kan du lige åbne for mig, Tim? Oh, Se her, åbner buen, trækker sløjfen op, ja, sådan, værsgo, no. peppermint, bue, ja? spearmint, okay. jamen det er, jeg har spist, Peter, <laughs> mange bolsjer dem her, så ja, det er ikke så tricky for mig længere. Nå, så ser jeg så, du, ja, så du, Den bliver jo aldrig mindre, sådan God. Uh, den, den rammer lige det Spot i dag. Hvad er The Spot? Hvad det for et spot, du skal ramme efter en spi? Det er min taste -spot, spot. Min taste spot spot. Det din, altså, din uh, smagsløg. Ja, mm, yeah, det er det. Det er, den, det er bare rammen det Spot. Du har ikke hørt den før, eller hvad? Nej, men ikke sådan med bolde. Det, det ja, hvis jeg får bolde, så plejer jeg at spise den 10 ad gangen. 10 ad gangen? Ja, for det, det skal bare være stærk. så gul, Bid lige hjemme, så... No, du skal aldrig bide, Peter. Du kan brække alle dine tænder. Imon. Ja, det er jo ikke, det er jo ikke sten, jeg bider i. Det er jo <laughs> Peter, jeg ved godt, det ikke er sten, men det kan stadig gøre ondt i dine tænder. Du skal passe på dine tænder. Det er det eneste, du har i hele din liv. Ikke bid bols. Slik bols. Ja? Ja, Peter. Slik på din bols. Det det er dejligt. Mm, god, ja. du får, øh, det tager et skole lang tid at spise den Ja, men sådan får du en oplevelse med dit bolsje. Det er ikke bare sådan en hurtig knas, knas. Du får lov til at nyde bolsjen og mm. alle smags. Det er, ligesom, mm, med det er ligesom jeg gør med chipsen. Det er jo ligesom jeg gør med chipsen. Ja, den, men den, den er ikke bare rent til chips. Du skal ikke slikke på en chip, Peter. Men er det ikke bare en ting, du gør? er, det, er, det, er det, typesen, ikke lavet til, at man skal bide den i stedet for slikken. Nej, men så må du gøre det. Så må du slik slikke på dine chips. Nå. No. Så må du være sådan. Ja, men det kan godt være, at jeg begynder at slikke på så Det kan ja. jeg godt lide. Men Peter, jeg har en uh, aftale her om 10 minutter, så jeg vil gerne til at komme videre. Hvor skal du hen? Jeg skal ned og snakke med uh, min gamle businesspartner. Fra USA, eller? Ja, ja, lige præcis. Han er kommet til Danmark. Ja, ja, han... Uh, han, øh, kom, han rejser rundt i hele verden. Jeg sagde, jeg sagde til ham, uh, Leonard Coman, jeg er i Danmark, og så han sagde, jamen, Tim, jeg lander om en time. Så hey, han kom han på, på vej eller det var ringen til ham? Nej, Peter, han var ikke på vej. Han har bare... han bare på en time. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke hvordan han rejser hurtigt, men han er, han er han meget, han rejser altid, så jeg ved ikke. Okay. Han var lige tilfældigvis. Det kan være, han var på vej til. Germany eller noget, jeg ved ikke. Okay. Jeg har ikke lige spurgt ham endnu. Nej. Jeg kan Men, være, jeg skal spørge for dig. Det må du gerne. Ja, det skal vi jeg Jeg vil gerne have svaret. Må vi se, om jeg husker det. Ja.